Beraz, behenak atxaga, gehiago presentatzen ez dugun uh, idazlea, eh, azken urteetan, um, azken um, amakkadetan Euskal eh, Literaturaren egiferente bezala um, hakegtzen zira. Uh, egun uh, emanen duzu, beraz, hitzaldi bat, miahitzen, uh, eh, Euskal Literaturaren egora, aipatzekoa da, Euskal Literaturaren osasuna gauk egon, ze diagnostiko egiten diozu ahdatzan dietan? Ba egizu, hoi, lehen em, Euskal literaturas itsegiten genuenean gaztetan, oi da aspaldi, horrein <laughs> dela berrogei urte, yes. ba gohan daukat, koldo izagirren erekideak esatezuela, ah, zei literatura hau, ez daukago ez idazle zarrik, eta ez da idazle suizidarik ere. Eta esatezun, zei literatura motala hau, ez? Bueno, guain esan dezagu ba ditxu gola <risa> eta eta zale aski zarrak eta wan de ganagian ba estado goidare suicideri baina bueno nik ez dut desio eh naya go de literatura osatu hobek gelditza ta suiciderik ez baina bueno ematen du zaharra, bai orain hala da orain badaude ba, daude, ba hogei urteko neskan mutilak o, gazteak eh, arkiterratzen hasi dienak eta bagaude, ba gaude ja, ba, irurrogeitea igora eta baita aurreago ere badaude idazlea batzuk idazten. Bueno, hori bere horretan oso seinale ona da, egon da, e, ze ematezun lehenago, lehenago ematezun ez segidarik egongo, ematezun dena izango zala etena, ez, izango zala dena asita, bukatu, asita, bukatu, ez da, Eta jende gazteak argitaratzea zituen poema goeita bihurtekin, daia goeita marrekin ezunez erri dazten da. Oain ikusi da, ba, ninen hone bezala, ez ba, bueno, beharroi urte idazten, ematen du benetan <laughs> bolada luzea. Eta alde ondo dago. Ta, gero, ba, irakurle, ematen du e, gailur bat aipatzeko, ematen du hogei miliara iritsi daitegela Euskal Liburu baten salmenta. Eta oinarrian egon daitegela bosteun zeireun liburuen E, salmenta. Eta kontu zibili behar dugu esate bat erako. Eta zango dut batean da ulertu nahi duna, gulertu zala ba. hemen, e, erakunde literarioa e, marroken baino e, indarsoago da, eta momentu honetan grezian baino indarsoago da. Eta zesanik ez albania baino indarsoago. Ni horain albaniara anatera dut liburu bat, eta segurtatuko dut, ya ikusi dudana, eta da, bueno, e, oik ez daukate... Albania galeiak Durango-Kazokarik, ginoela ere, oso urruti daude. Zerri dut, hau da, esango benukek, franziak egin konparatzen bat du, oidea oso, oidea herraldoiak, baina, bueno, herraldoiak bizi dira, baina jende txiki askore bizi da, eta eh? ondo, bortu, nik gu alde ez gaudela bat ere penagarri, ondo gaudela. Bueno. Literatura orain zahaga dela diozu, heldutasuna eh, lohtu du gaien aldetik eta bere buruak okatzen beste literaturaen ahtean? Bueno, hori, nik izan barakunok, itzulpenak hain zen du ez. Esan izan bada, hainbat Euskal Liburu itzulita, ta, ni neonek ere Korean ere argitaratu dut, eta hor duen, ba, ezagit. Pensa zen idazle batek Korean arkiteratzea lortzen maldimadu, bueno, esan nahi duk, nahiko urruti bada korea linguistiko gire eta ba, uste dut, Alde horretatekan ez tala benetan eh, eh, atzera bueltarik, hori eh, bueno, izatua da dago, hori galiendu dugu hori. Beste kontu bat litzateke, eta hori da zin dena jakin ondo, zei eragina dugun guk, eh, Euskara Zidasten duguno, zei eragina dugun guk gure gizartean. Gure gizarteko jendearen gan, ez? Hortarako inbarko nuke alako zakite galdeketa sakon bat jendearen artean, hori da zaila jakiten, baina eta hori da helburu hona guzia. Bueno. Eragina ipatzen badugu jendakterren gana, berda, zu eta zure garaiko, zure, zure garaian idazten ziren eh, idazle batzuak badute ala ere eragin eta entzute handia, gaur egungo idazle gazteak badute oraindik eragin hori egiaren Bueno, ba, Gaziak eukidez, eta ke, eukidezak eh, eragina hundia eh, frantziako literaturan, badao esate batreko, Gadiguet, aldi, eh, bat erako Raimond Gadiget izeneko idazlea bat, izenazuen idazlea bat, eta egin tamasei urterekin eh, lortu zuen arrakasta literarioa, ta. baina normalean ez bueno, nahi dut eh, eh, ez zagoela gertatzen. Eh. Eta masai urterekin lortzen... Ez da idazle izatea, ere ez. Ezen, idazle gauza bada liburu bat idaztea, eta beste gauza da idazle izatea, hor behar duzu alako soka bat, ez. Hordun... Ba, bueno, e, ustedet e, gaztiak... Gauz asko alde dituztela, esate baterako gaur egun merkatuare konturatu da e, asko zazere o, obeto onartzen dala gazteen artean idazle gaztea, ez? Eta lenggo idazle aiek, eh? hemen frantzian André Gil eta oiek ez baan, e, e, kafe batean idazte zutena, bat, apur bat e, hori dia beste eredu hori ez da hainen komertzial gordin esateko. Beraz, nik dut gazteak ez daugatela mundu zaila literaturan. Beti da zaila, noski, baina beti da zaila. Dana da zaila hortara bagoaz. Ez? Lan abilatzea zaila da. Eo, zernaitan lan egitea zaila da eta nik uste dut. Ba. Ba, ez dut izango bide xamurra ere, baina, bueno, baina aukera asko dauzkat eta Euskera zere gaur egun, ba, zu bezela eta beste jende asko bezela, lan egin dezake euskera, eta, bueno, agian atzatea beraztuko, baino bizibide badaukazu, eh? gure kasuan, ba, ba etzan haula, eta, bueno, uste du beraz ez dara. Ba ikorri izan bardu gu, ez? Eh? Ogeina, obea da, eta osasunantzako hona da. O, ogeita amak bat urte, badu, idazten duzula, ehm, ibilbide bat izan du euskal irakurleak idazten duzularik, Irakurle ezberdinbazti idazteni oso? Ba... Idazleak, idazle bezala, edatzen dut e, maian dagoen horrek bere ustez, onere ustez behintzat, ez du adinik, ez du urterik. E, nik idazten dudanean eta zubadaukazu alako nitasun batez. Ni ari nahiz idazten. Ni horrek ez daukagolako adin jakinik eta eh, aukeran esango nuke benetako persona baino gazteagoa dela, barruan daukan idazlea. Eh, orduan, bai, aldatzen da eh, idazkera baina, baina ez persona besan bat. Eh, nik ello aldatu nahiz. Eh, kampotik eta barrutik nire idazkera baino beste temperatura badago ematen du izu, ba, ko bazzuluetan, da nola egoten da, beti temperatura bai aldatzen da, baina ez egiten beste ez, ba, nik uste gauza bera e, idazle baten kasuan. Beste adirazpi bat, e, behar da, izan daitekeena, jamon txai zarbitoriak behar ikizan ditu adirazpen batzu, eriontan, garrantziak gehiago, emaitzen zailola behar literaturari baino ino, kezkagakia zaizu, zure? Bueno, ni esan behar oso gutxi kezkatzen naizela zela honetan, eh? beste gauza batzukin kezkatzen nahi, baina literaturakin, da persolaritzakin, da aiz soberak kezkatzen, nik uste fenomeno oso desberdinak dira, zikusik ez du. Zagin zergatikan jendeak nahazten dituen bi fenomeno. Bata lotu eta hauzkoarekin, improvizazioarekin, eta esan behar du, bere mugarekin. Jende asko pesatzen dugu ahi, persolariak, iru minutuetan historia bat kontatzen dute bai baina ez dute kontatzen prustek bezala eh izan bere muga ditut baina zalantzaik ez da ho, ba, espresa molde hori eta komunikazio hori ba oso ondo da ho, eta bere leku dauka eta bere jendea eta Baio lortatura beste gauza bada, beste erabatez ezberdina da. Ez du seri ikusirik, eta hizatekan jendeak gertaliteke bersorio bateko gero liburu bat idazlea. Ordun idazlea da, baina ordun beste arau batzuk jarraitu beharko ditu eta beste, ez zaginko beste produktu bat egiten du. Beste emaitza du, ez? Ta ba, e, gertatzea ba, euskarrien badakizu, euskarian e, behin e, begitatik sartzen baldi bada zerbait. Bueno, ba, arekin aurrea eta e, zaino izan esan ezantzeri gabe euskaldunak badauko guz zerbait hola esagerazio aldetikan ba ezte pizka badia pizka esageratua gero ni betiko zenait euskara izandala munduan leku bakarra non ekologista gara ibateko ekologista pinuak erretze zituzten etzitzeikelako landare egokia kiru itzen ez orduan ezan pizka bad bueno gegeki kiriba zubadiata bueno hemen ere bai baina nik e nuke usadete Ez daude lehian bi fenomenoak. Gehi egikeri abatetik, ariat pastuera, oino gehiagikeri e, lagriago batera, azken astetako gehtakariak aipatu nahi ditut, xakli ebdooren inguruko atentatu horiak, eraso horiak, eka jidute gainerat adirazpen askatasunaren eztabaida hori, eta zuk idazlegisa, ahdura bat senditzen duzu adirazpen askatasun hori begira? Ardura, zarantzari gabe, eta idazle bezala, esan behar nik ez daukadala horri buruz erabaki garbirik, eh? biztan da eh, hor bi on, bi elburu eder, daudela leian ez, eh? eta normalean problemarika handiena etortzen dira bi helburu on lehean daudenean, ze txarra ta ona baldimatu de lehean, bueno, mandezagun onak aurre egiten duela. Ba, bi helburu on ondara egia da alde batea, es, es, espresio askatasun hori ta Bueno, eta zesanik ez estatu laiko baten aldeko ba leia ta hori zoragarria da ta helburu ona da. Baina baita ere bada, bueno, ba, agian aulak edo pobreak edo agian gizartez aurreratuek eta, bueno, eta, eta eta jendearen bueno, barne sentimentuak eta bueno, oiek ere, estatu batek babestu ditu, horretarako daude legeak. Nik usteditor Dena erabaki berdela legedian, eta dena erabaki da legedian eta, eta ikusi behar da Kalo, legediak e, bueno, joera m -m progresista duen eta esaten zan huura ez, guztion ona lortzen duenra ez. Baina hor leia badago eta leia hori ezin da erabaki hori horren bestez. Ezakutu dituzu zure bizian e, eusskalegiaren historiaren garaai ez begin batzu, horre Adierazpen askatasunak ibilbidez berdinak izan ditu, eh? frankismotik asita, edo da, etaren garai em, bortitzenak ere pasaturik, eta gaur ikun tegoriroz mirik gabeko momentu hontan ze, ze ikus molde ibilbideo gengain ean? Ezuka eh? legian Adierazpen askatasunak bere ibilbidea eta bere aplikapen bereziak ditu? Bueno, Euskal Herrian, esan behar da, diktadura garaian, ba, asko ikasi genuela, eta apatezera ikasi genuen e, aldala, e, urruti egon behar dela diktadura horotik, ba, oso, oso iluna izan zen, zuke esaten duzu, nola e, da, espresio askatasuna, baina ez zuzu imaginatura egiten zertzen, espresio askatasuna gara Esate baterako Arthur Miller, e, zakizu ba, The Death of Salesman, ez, ba, bueno, bidai viajante baten eriotza edo, bueno, Arthur Milleren teatro lan nahiko arrunta, esan edu arrunta, esan arranarkista eta gutxi horik ere, gura frankorekin galerazita zeuden, ez zehun ikusterik eta galerazita zehun ia dana ordon ba, e, neurri hartu behar, zail, ez dago komparatzenik, da gaur egun gertatzen da ba, zensura zalantzaregabe badago E, eraso ahondia dago gazkatasunaren aurka eta personare baino orain beste modu batera egiten da kontrol soziala eta hori da ba, bueno, egiten da mundu simbolikoa kontrolatuz. Hor, egonintzani eta horrekin bukateko dut egonintzani Eskozean, egonintzani edinburgon e, bezperetan ezagizu, hau e, teuskunde bezperetan eta hango lema batek esatezu e, benetako batalla zelaia ja, burua da Hora, gaur egun batalla jokatzen da buruetan, eta burua kontrolatu ezkero hor ba, duen dena kontrolatu dugu, ez duzu poliziali behar. Ebe, horretan utziko dugu gure elkarrezketa, ah. mila gure mikroan mintzaturek behar nartu batxaga? Orson no, no, doa, agur, agurra, maa, zer behalz ere hemen baditu da, ema lagunda, agur, da beste ira bai, lagundez egin ere, agur. <laughs> mila